In diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up. Qui con voi Patrizia Curreri. Beh, dopo il pomeriggio passate insieme appunto, ieri ricordiamo il pomeriggio passato all'hotel del Dolce Estate. nell'allegria, appunto nella, eh, nella festa, tra appunto gli sposi che devono scegliere comunque loro i loro addobbi, loro le loro foto e tutto tanto altro, tra mangiate di confetti. <ride> e caffè di qua e di là eccomi qua nel mio programma appunto, crm happy wake up oggi è lunedì Lunedì 29 aprile 2013 Ebbene si sì, sta finendo, sta finendo Aprile, anche aprile sta finendo E, lo sta, e sta finendo in maniera estiva Appunto oggi qua a Cefalù abbiamo superato sicuramente 25 gradi già a capo di mattina E quindi già maniche corte Tra poco pure ci facciamo un bel bagno a mare E chi non l'ha fatto ieri non lo so Ma sicuramente ieri sarà stata ancora altrettanto una bella giornata E di sole, di caldo il mare era uh, altrettanto stupendo quindi sicuramente qualcuno ci può raccontare la loro la sua esperienza a mare ieri per, che era appunto a fine di aprile ancora quindi e, e quindi ce lo può dire anche qua in radio tramite SMS al 335 56 37 251 telefonare allo 0921 92 32 92 oppure potete seguirci anche su internet al sito www.crm e p -radio it o ancora siete ancora in tempo per div diventare fan della nostra pagina facebook cercando crm happy radio E cliccando sul bottone mi piace Quindi potete essere aggiornati sulle nostre novità E sulla nostra programmazione Ma adesso appunto dato che l'ambiente ci porta a ricordare l'estate E eh, portiamo anche mettiamo anche un po' di musica adatta al clima E quindi se non chiamare Don Omar con Asta che salga è il sol E facciamo entrare il sole nelle nostre vite A CRM Happy Wake Up con tanta con tanta allegria quella di Don Omar alta che salga il sol e quindi dobbiamo svegliarci dobbiamo svegliarci questa mattina e ringraziare e ringraziare tutto e tutti per questa bellissima giornata soprattutto di caldo e adesso i consigli commerciali CRM Happy Wake Up la vostra colazione in musica adesso prenderò i tuoi occhi Userò il tuo sguardo per vedere che c'è dietro, perché voglio capirlo, parlerò con la tua bocca, pronuncerò l'amore per sapere dove sbaglio, per gridare ciò che voglio, perché quello che lasci non va più via, per questo lo giuro ti sposerò, perché quello che lasci non va più via, per questo lo giuro ti sposerò. Ti sposerò e è la vita che fugge, io non fugirò, non lo farò, non mi verrai mai, poi mai, mai, mai, ti sposerò. Dove correrò sarà la strada che il percorso fino a ieri fino a dove non c'è fine, non c'è fine, i miei pensieri, prenderò le valegge e dentro il tempo distruggendo le pareti per un nuovo tempo e cercherò la fortuna per dartene ancora, perché ti voglio forte senza alcuna paura, lascerò il parere agli altri.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 Non lo farò, non viverai mai e poi mai mai. mai. Ti sposerò, ti sposerò, e se la vita che giro. farò, non viverai mai, e mai mai mai. Saremo luce, che E questo era Nesli, ti sposerò Certo, dopo una giornata di ripassata tra sposi, nozze e così via Adesso naturalmente ci stava una bellissima canzone dedicata a chi è innamorato E chi non vuole fuggire davanti a un, un così grande impegno come il matrimonio C'è chi fugge, c'è chi invece appunto eh, vuole affrontare questa, belli questa bellissima e difficilissima esperienza Però... Sì, eh, c'è uno studio condotto dalla, dal portale immobiliare casa.it al femminile.com che invece hanno eh, studiato, hanno dedicato appunto un sondaggio riguardo al fatto quindi a, al, al studio delle donne, cioè queste appunto rispetto a 50 anni fa naturalmente adesso vanno via di casa non solo per la ragione quindi di sposarsi, quindi spostarsi dal, eh, dalla casa appunto per, eh, del, dei genitori alla casa del marito, ma adesso Appunto c'è una grande percentuale di donne che invece si sposta appunto solo per convivere o per motivi di studio o ancora per lavoro ma in tutti questi casi comunque la donna piano piano si sta spostando dal ruolo di essere solo donna di casa ormai lo sappiamo tutti naturalmente la donna adesso sta raggiungendo un'emancipazione tale che tra poco la vediamo al potere almeno nel senso al potere più alto come potrebbe essere anche un presidente della Repubblica o non so anche il presidente dell'America magari dopo la grande rivelazione di Obama magari la prossima volta troveremo una, una grandissima donna Però eh, questo comporta che appunto le divisioni della, delle mansioni Ci sia una divisione delle mansioni con il marito Che è comunque di buon grado accetta appunto eh, il fatto di prendere anche il posto della, della moglie della, della compagna e quindi che si dedica anche lui soprattutto comunque lo vediamo in cucina, questo appunto lo studio e eh, i risultati di questa ricerca di, di, condotta da questi due siti eh, e che comunque anche ha intervistato parecchie donne oltre a vedere appunto i loro commenti sul web e che ha potuto quindi eh, vedere una buon, buona buon percentuale di donne che preferisce appunto il lavoro alle mansioni di di casa, diversamente da 50 anni fa che vediamo appunto la donna far solo quello e quindi mentre dall'altra parte il, il marito è ben contento di poterla aiutare nelle mansioni di casa. Ancora è un, una piccola percentuale, ma secondo me Fra qualche anno, anche dieci anni, vedremo appunto magari il, il casalingo e la casalinga e invece la moglie in carriera, solo appunto solo lavoro e magari anche figli la, educati e comunque e consolati dal, dal padre, solo dal padre. Chissà, chissà, secondo me dovrebbe essere anche una, una certa, ci vuole una. Um, un certo equilibrio, sia eh, sì, il, il marito deve aiutare nel eh, nei lavori di casa, ma comunque eh, entrambi devono dividersi un po' le loro mansioni. E appunto poi c'era scritto una volta un letto in un articolo precedente che appunto eh, dividersi troppo, cambiare troppo il ruoli all'interno di un rapporto di coppia può portare altre lesioni nella nel loro nella nella propria nella propria vita. Ma adesso Holly Mars, trouble maker colony Florida. You had me hooked again from the minute you sat down The way you bite your got my head spinning around After a drink or two, I was putty in your hands I don't know if I have this strength to stay. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain And I wanna know, why does it feel so good? so bad Whoa. My mind keeps saying Run as fast yeah. as you can yeah. I see your trouble you pull me back Whoa. I swear you're giving me A heart attack yeah. Troublemaker It's like you're always there In the corners of my mind I see your silhouette Every time I close my eyes There must be poison In those fingertips In my brain And I wanna know I'll be gone until November And you show up again next summer, yeah To a gold middle name is Prada Picture like a glove, girl, sick of the drama You're a trouble maker with damn, girls like I love the trouble And I can't even explain why Why does it feel so good by her song? Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up I wish that this night would never be over There's plenty of time to sleep when we die So let's just stay awake until we grow old na canzone di Adam Lambert Never Close Our Eyes A CRM Happy Wake Up E ricordo che potete richiedere la vostra musica preferita questa mattina di sole e di caldo qui a CRM Happy Wake Up e sempre con me con Patrizia Currare fino alle 11 e potete inviare un sms al 335 56 37 251 o telefonare allo 0921 92 92 oppure potete non solo sentirci ma anche vederci su internet al sito www.crmepiredio.it o ancora potete diventare fan della nostra La nostra pagina Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio e cliccando sul bottone mi piace così essere aggiornati un po' sulla nostra sulle nostre canzoni, sulle nostre notizie che circolano appunto eh, sul sul web, ma anche quindi parlare un po' con noi, dialogare, raccontarcelo un poco anche su Facebook, potete appunto esprimere le vostre impressioni Magari anche criticarci Perché le critiche sono ben accette E magari fanno crescere Fanno crescere la nostra radio E la fanno crescere appunto con voi Con voi che ci ascoltate E che siete appunto i nostri eh, pre fan preferiti Ecco E, e nel mentre appunto eh, Tra una musica e l'altra Come sappiamo E come sapete Coloro che ci ascoltano appunto, Ce la raccontiamo anche un poco Noi e raccontiamo un po' di, di notizie particolari E eh, curiosità E questo appunto ci viene sempre dal mondo del web Cioè, cosa c'entra? Il seno femminile con l'arrosto di maiale Con le olive Cioè è un abbinamento alquanto inusuale Però eh, è, è una ricerca Quindi fa parte di una ricerca scientifica In un fattore quindi di chirurgia Infatti la, la facoltà di chirurgia dell'Università dell di Norfolk in Virginia ha condotto uno studio decisamente insolito ma apparentemente molto efficace dal punto di vista pratico il tema dello studio è quello di migliorare le capacità dei chirurghi e di usare strumenti diagnostici quale l'ecografia infatti mentre il chirurgo medio è ovviamente espertissimo in tutte le procedure della sala operatoria a volte non sono altrettanto competenti sulle procedure di medicina, di medicina diagnostica il che sta diventando un limite in quanto alcune metodologie operatorie combinano il E diagnostica è il caso, ad esempio, è della biopsia guidata dagli ultrasuoni, nel quale viene contemporaneamente effettuata un'ecografia per individuare lesioni al seno e viene prelevato dal tessuto da zone sospette per una successiva analisi. Quindi. Cioè, ora un. Eh, stanno cercando quindi un metodo per unire queste due cose e farle appunto e fare eh, di una magari una semplice operazione chirurgica, cioè meglio per un, di una semplice, non tanto semplice, comunque di una operazione chirurgica, trovare da qui anche varie altre eh, magari eh, dei appunto delle lesioni e così via. E per migliorare la capacità dei chirurghi, il team dei ricercatori ha avviato una serie di simulazioni in cui i chirurghi operavano nell'arrosto di maiale. Ecco dove sta l'arrosto. Non si mangia, ma si studia. E l'arrosto conteneva delle olive che dovevano essere individuate e raggiunte dal chirurgo, cercando di evitare di effettuare incisioni in eccesso. Lo scopo appare chiaro, permettere un'esperienza realistica senza dover sperimentare direttamente sulle pazienti. Perfetto. Quindi, i risultati sarebbero stati ottimi con i partecipanti all'esperimento che hanno giudicato favorevolmente l'esperienza e ritengono li abbia aiutati a migliorare le loro competenze mediche quindi Per una volta possiamo dire per una volta, almeno per una volta l'arrosto si vede ma non si mangia, almeno si studia e serve per, anche così con le, anche con le olive: serve per trovare eh, del, de, magari delle, delle giuste eh, metodologie per una ricerca eh, puntigliosa naturalmente è adatta a trovare, delle, delle, a trovare quindi nuove cose, nuove sperimentazioni che poi quindi poi, eh, si svolgeranno sul, sui pazienti. E magari porteranno a risultati veramente ottimali e, e efficaci, quindi anche per il futuro. Ma adesso continuiamo e seguiamo il fiume, il fiume come quella di Luke Lee, ai Fall Rivers. Right, RM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma all'avverto che al suo posto non ci penserei volte dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più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 In chi venderti onore per denaro, e ora nel cuore mette un culo. si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria lo chiami pure se ritieni il capo della polizia ma chi conviene tutta quella paraonda se lo zono si è ridotta ancora broda e basta solo solo fara butto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra poi ficcatevelo in testa non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati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 Se lì dentro non ti muovi ma ti sento, oggi pena la cavi sì, ma non finisce qui. In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo un migliore in intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio, di stagero, in cerca io, in chi vende il tionore per denaro. Hjora nektu mi ta in Questo era Max Gazzè, sotto casa, nota canzone appunto che ha presentato a Sanremo che sta facendo molto successo in tutte le radio nazionali e locali dell'Italia, quindi è una canzone carina, anche significativa. E molte volte appunto, abbiamo visto Max Gazzè qua nei pressi di Cefalu e mi ricordo la prima volta che è venuto, forse, sono, forse non era la prima, non mi ricordo, ma durante la, la prima edizione dello Sheber Festival, quindi un grande cantante, uno strano, quindi tanti tanti complimenti per il successo futuro e eh, eh, continuano notizie strane particolari della nostra della nostra mattina eh, di CRM Happy Wake up e questa viene invece dallo Yorkshire cioè Da qualche tempo un comitato cittadino ha preso in mano la gestione del, di una piscina, che è appunto per evitare la chiusura della struttura eh, che era aperta quasi, eh, da, da quasi 110 anni fa. Per rilanciare la piscina e conquistarsi quindi i clienti, la nuova gestione quindi, ha pensato di lanciare una serie di eventi insoliti, tra cui un'orchestra galleggiante, pensate, un'esposizione artistica subacquea. E l'evento che ha avuto più risonanza è stato però quando è stato allestito uno schermo cinematografico e sono state organizzate delle serate dedicate ai film in, terma, in tema acquatico da guardare in piscina durante una nuotata se la ricerca di Nemo eh, quindi il noto cartone animato quindi con il piccolo pesciolino eh, della, di Pagliaccio è una proiezione comunque che si potrebbe definire tranquilla appunto dedicata non solo ai bambini ma anche ai grandi perché è abbastanza eh, carina e emozionante come cartone animato e secondo film è stato perché cercava emozioni forti parliamo del film lo squalo beh lo conosciamo tutti appunto c'è sempre questo squalo orribile che io già dalla, dalla figura qua, nello schermo già mi terrorizza quindi figuratevi se ci troviamo nella, nella piscina quindi in un'atmosfera acquatica quello, le, le, le emozioni che si possono provare è un po' come guardare magari indagini ad alta quota a bordo di un aereo oppure aggiungo io come guardare un Titanic sopra una nave da crociera quindi il risultato lo potete capire ma continuiamo con la musica questi sono i Bastiglia con Pompei mi sembra un po' le voci della Savana non so voi, bellissima canzone close your eyes You close your eyes hurt? And the walls are kept tumbling down In the city that we love Great clouds all over the hills Bringing darkness from us But if you close your eyes Buongiorno, si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up Eu já te peguei, te fiz enlouquecer. Para para para ver ver balada que eu conheci você. Depois para para ver para para bara. Bere, beré, beré. O pula beja na boca e apronta o pozue. Já é fim de semana, pode até extravasar. Vem comigo na pegada, a mulherada vai suar. Codeirão já tá fervendo A galera tá chegando. Esquenta, começou com Léo Rodrigues no comando. Eu já te peguei que ser barabara, barabara berê, berê, berê, berê. Foi lá na balada que eu conheci você Depois para, berê, para, berê, berê bere, bará, berê, berê, berê, berê, Hoje rola outra festa quero ficar com você para bará, para, berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca Vamos e a galera tá chegando. O esquema começou com Léo Rodrigues no comando. Jogue os braços para cima, bate na palma da mão. Quem curte esse som vai descendo até o chão. Chão, chão, chão. Até o chão, chão, chão, chão. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer. Parabéns Questo Bye. era Baleo Rodriguez Barabara bara, bere, bere. Ero preso dal ritmo latino di questa canzone che appunto vado entro in ritardo. Vabbè, niente, niente, non ci fa niente. Siamo qui, siamo tutti in siamo in compagnia della buona musica e, e, delle, delle, e delle anche delle notizie un po' che noi siamo soliti raccontarvi. Ma senza prima darvi le nostre coordinate. Cioè potete inviare un sms al 3355637251, 56 251, telefonare allo 0921. 92 32 92 per richiedere la vostra musica o per darci un po' le vostre dirci un po' le vostre impressioni però potete anche non solo sentirci ma anche vederci su internet al sito www.crmepiredio.it e con questo appunto saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando oltre quindi oltre lo stretto quindi tutti chi in Italia appunto ci stanno ascoltando chi dalla Calabria chi dal Piemonte chi da Roma anche all'estero alcune volte appunto ho ricevuto dei messaggi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 di chi ci ascoltava dalla Germania e eh, quindi saluto tutti, tutti, tutti Welbo si sa appunto eh, in, ogni, in ogni luogo della, della nostra, eh, della nostra, del, del nostro mondo quindi tutti ci possono seguire dal nostro sito ripeto www.crmeppiradio.it oppure anche da Facebook anche perché siamo sempre su internet e potete diventare fan della nostra pagina Facebook cercando crmeppiradio e cliccando sul bottone mi piace anche perché le nostre notizie possono essere anche molto molto interessanti e fare incuriosire un bel po' e infatti si parla si parla è eh, da molto tempo discussa perché dal nato il caso mi ricordo da Belen Rodriguez perché quando era incinta eh, ha postato una foto e dove lei da poco si era fatta la tintura e quindi tutti ah, se, come mai così e una persona incinta non può farsi la tintura e quindi molte critiche ha ricevuto la Chauguer eh, che però ha, eh, ha risposto dicendo che non si era fatto non mi ricordo se era fatta quella naturale comunque adesso la scienza con alcuni studi ...condotti dall'Università eh, dall di New York... Hanno affermato che eh, c'è un controordine Sì alla tintura in, tintura in gravidanza Però sempre che riguarda appunto Dopo i tre mesi di vita Quindi si può fare dopo i tre mesi di vita Nel senso di gravidanza del, eh, Della gravidanza Perché o meglio se non si vuole eh, Comunque rinunciare Alla propria bellezza O perché appunto la ricrescita è, è, è tanto comunque inguardabile E si può fare appunto Una tintura naturale nei primi tre mesi della gravidanza Dopodiché si può usare una tintura normale, eh, quindi con ammoniaca perché appunto questa non provoca danni al feto appunto passato il trimestre più delicato per il feto si può tornare dal parrucchiere e chiedere di applicare il colore in un'aria ben ventilata infatti sono piuttosto i vapori dell'ammoniaca a poter essere trasmessi al feto nei primi mesi attraverso la respirazione materna è una buona regola anche per non far spalmare la tinta sulla testa ma cercare di metterla sulle lunghezze dei capelli via libera invece i colpi di sole e a colorazioni vegetali come Elena e quindi come ricorda si ricorda appunto ricordano qua gli esperti quindi Almeno le ricerche attuali, la ricerca scientifica attuale dell'Università di New York ci dice questo: sempre bisogna stare un po' attenti, sempre prendere appunto queste queste notizie con le pinze vedere magari sempre riferire, parlare sempre con il medico di fiducia e vedere se proprio si necessita di una eh, di una tintura quindi di un di colorarsi i capelli, è meglio quindi stare attenti, soprattutto quando si è in gravidanza, sia i primi tre mesi di gravidanza che dopo il trimestre. Cambiare le mie fantasie, le modificare, e poi le rimodella d'arte non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere sarà se tra notte quando hai detto che sei stata tanto bene, eri sincero, pure avuto solamente una parte. Mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, farmi male tanto male. Se virebė sapere, la strada je per agirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male. la vostra colazione in musica in diretta con me, con Patrizia Curreria CRM Happy, Rage, Happy Wake Up qui dalla, dalla radio direttamente dagli studi di CRM P Radio, a raccontarvi un poco di queste notizie strampalate che girano sul web e questa appunto, è appunto una notizia che girava da un bel po' però non ero curiosa pensavo che era una di quelle notizie sai, che, sapete, che girano un poco eh, così magari non sono un fondamento vero, reale, e invece sì Praticamente una sentenza della Commissione per la promozione vir della virtù e la prevenzione del vizio ha eh, cacciato dall'Arabia Saudita degli uomini troppo belli. Non avendo altri problemi seri, come purtroppo abbiamo noi in Italia, in Arabia Saudita hanno pensato a questa ridicola iniziativa. Tre uomini degli Emirati Arabi Uniti che partecipavano a un festival culturale nella capitale saudita di Riyadh sono stati allontanati con la forza dalla polizia religiosa del paese perché considerati troppo belli. La Commissione per la promozione della virtù e della prevenzione del vizio temeva infatti che visit le visitatrici, visitatrici potessero innamorarsi di quegli uomini troppo sexy. <ride> Uno dei tre per pericolosissimi uomini si chiama Omar Borkan al gala Cacciato da un festival eh, nella capitale saudita Gli uomini degli Emirati hanno distratto e fatto innamorare troppe donne Era stata la motivazione fornita dalle autorità religiose come, prov pro eh, come provano le prime foto appunto, che eh, giravano sul web Effettivamente si tratta di un bel ragazzo, a tutti connotati a posto, e come si vince dal suo profilo su Facebook di Dubai, è, anche, è di Dubai ed è fotografo di moda, attore e poeta. Ovvio che appunto, la sua pagina Facebook dal, eh, da, questo, da quel momento, appunto quando incominciano a girare queste foto di questi tre uomini, e eh, almeno principalmente quella del quel, suo volto, naturalmente è stata sommersa di messaggi provenienti da qualsiasi parte del mondo e eh, proposte anche galanti di matrice. Ma anche frasi poco felici di uomini invidiosi. Il padiglione era manifestazione culturale, appunto che i e tre uomini stavano allestendo, quindi è stato subito preso d'assalto dai funzionari della polizia religiosa. E certo che per risolvere il problema alla radice non indurre in tentazione don le donne saudite. Essere quindi eh, la mossa eh, successiva dovrebbe essere quella di un, di un censimento della popolazione maschile quindi buttare fuori tutti quelli troppo belli e lasciare tutti quelli troppo brutti ma un, c'è un, un annuncio o meglio eh, cioè le donne italiane si stanno promuovendo stanno, si stanno muovendo e stanno, sono, stanno diventando portavoce di una proposta di asilo politico per questi poveri uomini tanto bistrattati e magari fare una sorta di gemellaggio estetico-culturale noi gli mandiamo alcuni nostri orribili concittadini, soprattutto quelli in Parlamento, magari questa è la proposta e in cambio la rabbia saudita ci invia i loro pericolosissimi uomini sexy e magari anche un vitalizio per chi li ospita eh, ma è il problema al di là di questa eh, spiritosa eh, proposta delle nostre donne italiane Sta il fatto, quindi alla base, ci sta il fatto che il desiderio e la sessualità devono essere sempre demonizzate Come se bastasse un divieto per spegnere un istinto sano e naturale Quindi ancora lì, in quelle zone, ancora non hanno capito che appunto l'amore è alla base di ogni cosa Quindi il desiderio e la sessualità che ne derivano è, è umana, è una cosa umana Quindi da, da rispettare e da, da comprendere Ma continuiamo con la musica, questo è Killer con Baby Key e Tiziano Ferro, che si parla un po' di questo rapporto eh, conflittuale tra uomo e la donna. senza trucchi mi piace se li perdi tutti mi piace anche senza nome mi piace quando non si dorme mi piace soltanto se appesa al tuo braccio affianco a te il tuo orco che prendi pezzi di me uno tira l'altro ma io tengo l'ultima parte del puzzle ai, ai, ai, ai. ya yeah, franculo piensa oh, oh, no siet niente pensa muy voi siete pesce mi da sola vale fatto se bene il male, uguale prima. Oh, oh, oh. Se diventi killer, che sai cos'è da dire e dire? Mi piace, anzi mi esalta, la personalità tua alfa. Dici che ogni certezza ci uccide, che l'uomo vive attraverso le sfide, dici che sai che ti porto dai guai con la faccia da brava, il cuore per strada mi fai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E tu per tutto e ah. poi vai via. Oh, oh, senza noi non siete mai. Senza noi voi je per se. Ogni da sola uomo fa da se. Vene, il male uguale prima. Vene, il male uguale prima. Lo scenario tipico, mi rincorri e conta non è stalking. Piano ci è consumato il rito e senza fede la vita tua procede. Biserta un nascondiglio uh -huh. e fatti guardare meglio. Svičite, pretende, voli vedre, la ragazza killer Se io corro, tu mi segui, se ritorno, ti risiedi Io sono il mostro, tu mi hai creato, un reato del cuore, il più grande peccato Senza noi, non siete niente Senza noi, voi siete perse Ogni donna da sola vale Ma ogni uomo fa da se Vede male uguale prima DRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Bring the action. When you have us in the club, you gotta check, turn the up. You gotta check, turn the up. You gotta check, turn the up.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 A male, male, rockin' with, will I aim him? Brittany, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, eh. Beat, now let's hit the floor. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, blow. Ay, yo. Rock it out, rock it out. If you know what we talking about, Turn it up and burn down the house, have, house, yeah, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go, we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you have this in the club, you gonna chip turn it up. You gonna chip, turn it up. You gonna chip, turn it up. When we up in the club.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 Well, I am in Per il grande Will I Am con Scream and Shout e, e appunto la partecipazione anche di La Voce, di Britney Spears, qua CRM Happy Radio, Happy Wake Up, mi sono fissata, ma da ieri che diciamo però il programma è CRM, Happy Wake Up con me, ancora con Patrizia Curreri, ancora per, un, ancora per tre quarti d'ora staremo in compagnia, dopodiché ci sarà il mio amico Francesco Puglisi eh, che avrà un ospite poi studio, parlerà un po' con questo ospite che non vi anticipo niente poi vedete voi, quindi state ancora in compagnia con, le nostri, con i programmi di CRM Happy Radio e così scoprirete tante tante bellissime cose intanto vi ricordo l'appuntamento domani sera quindi martedì 30 ci sarà appunto qua a Cefalumi nella villa, presso la villa comunale un un graziosissimo spettacolo è organizzato quindi col patrocinio del comune e aspettando il primo maggio un aspet aspettando il primo maggio tutto all'insegna della musica varia musica, dalla musica leggera alla musica rock alla musica commerciale tutto, tutto, c'è tutto in questa serata quindi siete tutti invitati al 21 la villa, presso la villa comunale di Cefalù martedì 30, quindi domani sera aspettando il primo maggio in musica e invece c'è un'altra bella notizia eh, che appunto volevo raccontarvi e avete mh, ricordato appunto tre mesi fa la, il brutto episodio del comico dei fichi d'India, eh, Bruno che è appunto stato colto da un ictus e che adesso invece si è risvegliato appunto dal coma e sta fermo a letto e non parla però piano piano sta lasciando dei messaggi, soprattutto al suo amico di avventura, di lavoro, eh, Max eh, che appunto gli stringe, eh, certe volte lui Va a casa, appunto gli stringe la mano e lui e Bruno a volte gli sorride. La strada appunto è ancora lunga, ma Max non dispera. Ora sta facendo la fisioterapia per riprendere a camminare, racconta, e poi inizierà la logopedia che è, e aiuterà a ricominciarlo a cominciare a parlare. I medici dicono che non si possono fare previsioni, ma molte persone che hanno avuto appunto le stesse, sono, ehm, hanno, eh, sono trovate nelle stesse condizioni di Bruno si sono poi ristabilite del tutto. D'altro canto i segnali a cui pigliarsi ci sono, dice lo stesso Max.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 Quando vado a trovarlo porto sempre con me una pallina di gomma, dice. E la metto sul comodino, la spingo verso Bruno con un dito e lui me la rimanda indietro. E pochi giorni fa, l'ultima volta, sono andata a trovarlo, gli ho messo davanti un foglio bianco e lui è riuscito a tenere in mano un pennarello e ha scritto il suo nome con un punto esclamativo. In quel, da in quel punto lui ha visto tantissima speranza. E, però lo stesso Max dice appunto che è ripreso a lavorare, però è molto difficile appunto lavorare senza il suo amico, il suo compagno, di sempre appunto perché appunto sono 25 anni e in questi 25 anni non ci siamo mai separati però forse è anche un modo per andare avanti anche per lo stesso Max e forse anche Bruno vorrebbe così dice lui quindi noi di CRM Happy Wake up, ci auguriamo auguriamo appunto a Bruno, simpaticissime Bruno dei, dei, dei fichi d'India di farcela, di resistere e magari appunto l'augurio più grande di continuare a sorridere alla vita come ancora anche se sta, sta facendo anche se nella malattia però far ridere a lui e continuerà a far ridere a noi una canzone solo per te mm, per farti sorridere sorridere Vita moderna mi stressa, ho la testa sotto una pressa, poca fresca e gente depressa, vorrei vedere il mare dalla finestra. Una volta ci vedevo due prati e non due cantieri bloccati, rispetto agli anni passati, siamo tutti un po' squilibrati con la nostra vita di colore Te. Belle come te, te, oh, oh. prenditi tutti i miei giorni, se vuoi. Diriti il meglio di me, tieni il volume più alto che puoi, come piaccia a te, come piace a te. Così quando sei giù di morale e io sono lontano a suonare, la mia voce ti possa trovare, ti ricordi che sei speciale, perché quando ti ho accanto il mondo sembra meno bastardo, vorrei dirtelo ma non parlo e poi mi perdo in fondo al tuo sguardo, così fragile, così fine. Lasciarmi senza respiro fissa con la faccia da scemo tu mi guardi con un sorriso e dici che mi manca qualche neo Buongiorno, si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up! around the Questi sono gli intramontabili TechDead con Deflow da CRM. Happy Wake Up mi ricordo appunto i tempi della mia adolescenza eh, quindi erano gli anni 98, 90 quindi anche 2000 appunto che c'era questo famosissimo gruppo eh, che è appunto capitanato da Robbie Williams che poi si è distaccato come sappiamo benissimo la storia che hanno fatto un grandissimo successo insieme ai Backstreet Boys poi appunto seguiti da quest'altro eh, questa grande boy band <ride> come potremmo dire che hanno fatto veramente successo e adesso un po' questi questi, nu questi nuovi Nuovi ritrovamenti appunto porteranno ancora successo a questo bellissimo gruppo, così come anche i Backstreet City Boys che abbiamo visto appunto che poi dopo tanti anni si sono ritrovati formando eh, delle, delle bellissime e eh, emozionatissime. Emoziona canzoni ecco parliamo così ma parliamo anche di vero o falso in merito alla frutta e alla verdura spesso appunto capita nel nostro, nel nostro spazio mattutino che parliamo di, di mangiare consigli anche di a livello nutrizionistico così anche della, di alcuni falsi miti riguardo la frutta e la verdura per esempio per esempio cioè si dice appunto che arance e limoni sono i frutti che hanno più vitamina C. Falso! I maggiori quantitativi di vitamina C si registrano nei kiwi con 85 mg di vitamina C ogni 100 g di frutto. L'apporto di limone e arancia è comunque buono, con quantità che vai tra i 50 e i 60 mg. Poi si dice che mangiare carota aiuta ad abbronzarsi. Questo è vero. Le carote sono particolarmente ricche di carotenoidi, precursori della vitamina A. È e capaci di stimolare fisico la produzione di melanina, da cui dipende la tintarella. Le carote hanno anche altre proprietà combattono i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento e contribuiscono a mantenere giovane la pelle attenzione però se si accede nel consumo di carotene la bronzatura può assumere una colorazione che tende al giallo con effetto poco estetico poi c'è un altro detto Una mela al giorno leva il medico di torno Questo sì è vero ma anche falso Come spesso accade nei detti popolari Il proverbio è un fondo di verità Ma niente di più La mela infatti anche, eh, ha tante proprietà salutari Tra cui la vitamina C, i flavonoidi Noti per il loro effetto antiossidante E i fenoli che riducono il colesterolo cattivo E aumentano quello buono In più ha poche calorie E ha, ha riconosciuto effetto protettivo Nei confronti di alcuni tumori Purtroppo mangiarne in quantità Non assicura una protezione totale Da tutte le malattie Per cui fare a meno del medico non è assicurato naturalmente Le verdure in scatola contengono coloranti e conservanti Falso Contrariamente a quanto si crede com comunemente Le verdure in scatole hanno uh, come unica aggiunta acqua e sale La conservazione è assicurata dal processo termico detto scottatura E dalla sterilizzazione a vapore Si possono dunque consumare tranquillamente con l'unica accortezza di lavarle prima del consumo quando è possibile poi gli spinaci sono gli ortaggi che contengono più ferro naturalmente dalla, dalla, dalla, dal cartone animato braccio di ferro c'è questa eh, quest idea e quindi la, la, anche, tendiamo anche ai nostri ai figli e ai bambini quindi direi mangio più spinaci visto braccio di ferro che è diventato fortissimo no, invece non è vero e, i maggiori quantitativi di ferro si registrano nei legumi ad esempio nelle lenticchie gli spinaci però come tutte le verdure e foglie verde scure ne forniscono però un buon apporto quindi si può mangiare spiace però non è come nel cartone animato di braccio di ferro mi raccomando le verdure surgelate hanno meno vitamine di quelle fresche falso quando un ortaggio viene sottoposto a surgelazione non perde affatto le sue vitamine la quantità resta la stessa che in quelli freschi molto dipende invece dalla, ori dalla qualità originaria le verdure che vengono surgelate quando sono freschissime ritornano nelle loro condizioni originarie non appena vengono scongelate infine L'ultima cosa che si dice che è eh, ormai nella cultura popolare La cottura ideale per la verdura è a vapore perché ne conserva le proprietà nutrizionali E questo è vero Cuocere al vapore la verdura ma anche la frutta riduce la perdita di sali, minerali e vitamine Perché i, i vegetali sono, non vengono direttamente in contatto con l'acqua Quindi guardate un poco quello che è vero e quello che non è vero Eppure noi cioè, dobbiamo prendere un po' atto di queste, di queste cose Ma parlando appunto di verità Non possiamo non no, sentire appunto la bellissima canzone dei Pnao, Quindi di quest'estate, del successo 2012 Con The Truff. E continuate a stare con noi con CRM Happy Wake Up Con me, con Patrizio Curreri In vostra compagnia RM Happy Wake Up. La vostra colazione in musica. Right from the start you were the if you stole my heart and I you willing victim.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 my era la grande Pink con Nate Rose a Just, Just Give Me A Reason una bellissima canzone che dedico ai nostri ascoltatori appassionati che ci stanno ascoltando e che ascoltano appunto CRM e Wake Up da quando è nato questo programma quindi oggi il mese di ottobre e quindi siamo ancora piccolini abbiamo ancora otto mesi <ride> e però dai stiamo andando forte almeno spero che il mio obiettivo di svegliarvi la mattina con una marcia in più con un sorriso in più è sempre ben accetta e magari può essere portato a fine questo mio fine questo mio scopo e le notizie strampalate non sono mai eh, non sono mai poche anzi arrivano sempre quelle più strampalate ancora Come quella di un ragazzo di Brooklyn Che è stato denunciato Pensate per simulazione di reato Perché? Perché Era da qualche settimana che non rispondeva Alle chiamate della ragazza, della sua fidanzata E quindi per cercare una scusa E quanto più plausibile Ha pensato di simulare Un rapimento, infatti si è fatto trovare Dalla polizia e Con um, una, una, la corda eh, nella, Nelle braccia Quindi atto attorno ai polsi E poi uno scoccio in bocca Però messo un po' maluccio Infatti pensolava ed era attaccato mal mal malamente Il 34enne, quindi abbastanza grandetto come persona Nel senso non era adolescente Ha prima raccontato alla polizia di non ricordarsi cosa fosse accaduto Poiché eh, due, uom due uomini invece si sono vicinati con un fulgogino azzurro e l'hanno rapito Beh, la versione era appunto Faceva, buchi da da faceva acqua da tutti i buchi <ride> Al contrario Alla fine invece poi Il ragazzo ha confessato spiegando che nelle ultime due settimane non aveva risposto alle telefonate della fidanzata, Monello, e adesso aveva paura delle conseguenze e delle spiegazioni che avrebbe dovuto dare per il suo comportamento. E infatti anche la polizia eh, ha detto e definito questo uomo un idiota, non solo per il comportamento nei confronti della ragazza ma anche per il gesto che ha fatto per trovare una scusa plausibile da, da, da inventare alla ragazza certo non so fino a che punto ci avrebbe creduto così come non ci hanno creduto subito la polizia perché appunto eh, le loro indagini erano subito già versavano già subito verso il fallimento <ride> quindi ecco sì ecco sì ci sono questi personaggi il mondo è bello perché è vario And get advice, ask for advice, get money twice I'm from the dirty, but that cheat go nice Y'all call it a moment, I call it life One day while the light is glowing I'll be in my castle cold. But until the gates are open I just wanna feel this moment I just wanna feel this moment Whoa, oh, oh, I just wanna feel this moment This Christina Cristina yeah. laugh from the tallest building in Tokyo Long way from them hallways It was O's and O's They counted always real fat, all day Now baby, we can parlay Oh baby, we can party She read books Especially about red rooms and tie-ups I got a hook Cause you see me in a suit with a red tie tied up think It's nice to meet you But time is money Only difference is I own it Now let's stop time and enjoy this moment wow. one day, one glow I'll be in my can go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 Buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up! Full time yeah. And we gon' make you Lose your mind Ooh. Everybody just Have a good time Party uh -huh. Market, market's gonna yeah. high We get inspired, booty booger weight like she on the fly Woo! With a drink, I got to know, Top, jeans tattoo, cause I'm rock, rock Half black, half white diamond, no, gang of money, open door Yo, I'm running through these halls like trainer I got that devilish flow, rock and roll, no halo We party up. Right? Yeah, that's the clue that I'm reppin' on the right to the top, Nolan and R. Zeppelin. Hey, Party rock, yeah. you Party rock is in the house tonight, everybody just have a good time, Yeah. and we gon' make you lose your mind, everybody just have a good time. Party Rock is in the house tonight, everybody just have a good time. If you lose your mind we just wanna see you that that every day i'm shuffling shuffling, shuffling. Step fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, I'll stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up, look up, don't mess around. We just wanna see. You shake it now. Now you home with me. You naked now. Put your hands up, up too. Yeah, down put your hands down. Get up get down. Put your hands off, put, put it in